Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan, sekalian alam, salawat dan salam ke atas nungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada pada pencerahan tajwid surah yang baru iaitu surah yang ke-seratus surah al-adiyat mukasurat 199 mulai ayat 1 a'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim wal 'aadiyati dhabaha wal 'aadiyati dhabhan wal 'aadiyati dhabaha baik pertama sekali waw di atas bunyi wa bukan waw egunekan sebutan mengikut logat arab huruf waw wa wi wu We. Begitu Yang keduanya Bertemu dengan Hamzah Wasal bertemu Lam Hamzah Wasal bertemu Lam Ialah Alif Lam Kamariah Atau nama lainnya Izzahar Kamari Bacaan Wasal berbunyi Wal Bila baca Wasal Hamzah Wasal tidak lagi berfungsi Ia berfungsi untuk dibariskan Ketika memulakan bacaan Pada ayatnya Atau di permulaan ayat sahaja atau pada kalimahnya. Ya, dibaca dengan Al-Adiyya. Kerana Hamzah wassal bertemu dengan Lam. Bacaan hendaklah dimulakan dengan baris di atas. Otomatik baris di atas. Dan selepasnya, sebenarnya selepas Lam yang bertanda mati itu ialah huruf-huruf Qamariyah. Antara salah satunya ialah Ain. Begitu ya. Ada 14 huruf-huruf Qamariyah. Dan 14 huruf-huruf Syamsiyah. Baik. Wal'a. Ain alif di atas a ialah mat asli. Dibaca dengan dua rakat. Nama lain bagi mat asli ialah mat tabi'i. Kemudian. Dia. Ya alif kecil mat di atas ya. Ataupun alif mat di atas ya. Juga mat asli dibaca dengan dua rakat. Wal'a diyati. Kemudian dha di atas bunyi. da, Bukan dhu. ba, da. da, Buka rahang. ya, Lidah meninggi ke lelangit dan buka rahang da, buka dan da, ba bukan do muncung mulut berlebihan dan d ba d d ba mati la tas dba da, dba d tbal ba tipis dba wal adiyat dba hukum qalqalah uh, sugra qalqalah kecil ya yeah. qalqalah kecilirah apabila huruf qalqalah yang mati dibaca wasal atau berada di tengah-tengah dibaca sambung atau berada di tengah-tengah seperti itu kemudian ha'alif alif dari atas han waqaf dengan ha man yang pertama sekali man iwat terjadi pada bacaan waqaf sahaja yang kedua man iwat ialah mat yang sekumpulan dengan atau spesies dengan mat asli dan yang ketiganya Maknaiwat terjadi pada bacaan yang, yang huruf memiliki baris dua di atas dan beralif. Baris dua di atas dan beralif termasuk alif maksurah, kecuali hamzah dua di atas an yang juga dibaca secara uh, maknaiwat dua harakat. Juga dibaca secara maknaiwat dibaca dengan dua harakat. Contoh-contoh maknaiwat ialah ha alif dua di atas an seperti itu. Jim alif dua di atas jan. Nun alif dua di atas nan. Dan seumpamanya. Waqaf akan berbunyi. Buang satu baris. tinggallah dia dengan ha alif di atas ha. Ba alif dua di atas ban. Jadi ba ba alif di atas ba. Jim alif dua di atas jan. Jadi jim alif di atas ja. Mat iwat. Mat iwat juga termasuk. Uh, huruf hijaiyah. Yang yang berbaris dua di atas. Bersama dengan alif maksurah. Seperti. Contoh, mim, uh, ya, maksurah, atau alif maksurah, baris dua di atas. Waqaf dengan ma, ia ya juga man'iwat. Kemudian, lam, ya, maksurah, baris dua di atas. Jadi, lam, alif maksurah, baris dua di atas. Juga la, dua rakat, man'iwat. Contoh lain, dal, ya, maksurah, baris dua di atas. Ia ya juga dal, alif maksurah, baris dua di atas. Ia ya juga diwaqafkan dengan da, man'iwat. Dan satu-satunya man'iwat... ...yang dibaca dua harakat tetapi tidak beralif... ...ialah Hamzah dua di atas An... ...yang dibaca dengan A dua harakat... ...juga man'iwat. Baik, kita ulang baca. Kita ulang... ...kita selamat selama sekali lagi hukum, -hukum tajwid. juid. Wa tipis al-a aliflam qamariyah... ...a, alif qamariya. A man'asli, ya man'asli... ...dabaq al-qawalah sugra... ...han dibaca ha... ...wa khaf man'iwat dua harakat. A'udzubillahimina syaitanir rajim wal'adiyati dabhahan wal'adiyati dabhahan sura qaf Allah azim Mudah beri sedikit pencerahan kepada sahabat-sahabat yang mendapat perkongsian ini wallahu alam